Bine, v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre Porunca a cincea: cinstește pe tatăl tău și pe mamata, ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Cele patru porunci despre care s-a vorbit mai înainte au arătat datoriile creștinului față de Dumnezeu, Cuprinsă pe scurt,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 și această poruncă avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Dintre oameni, mai întâi trebuie iubiți părinții care ne-au născut și ne-au crescut și ca atare după Dumnezeu sunt binefăcătorii noștri cei mai mari în viața pământească. Din această pricină, cele șase porunci dumnezeiești care vorbesc despre datoriile sau dragostea față de oameni, încep cu porunca de a cinsti părinții. Iar a cinsti pe părinți înseamnă a iubi, a asculta de ei, a nu-i supăra cu ceva și a ne purta față de ei cu toată bună cuvința, a-i ajuta la nevoie, mângâindu-i în necazuri și însenându-le bătrânețele. A ne ruga pentru ajutorarea lor când sunt în viață iar după moartea lor pentru odihna sufletelor lor. Dumnezeu adaugă acestei porunci și făgăduința fericirii și vieții îndelungate, pentru a îndemna și mai mult la împlinirea poruncii, căci pe ea se întemeiază buna rânduială în familie și în orice fel de viață obștească. Copiii au datoria să cinstească asemenea părinților lor pe toți oamenii care într-un fel oarecare poartă grijă pentru binele și fericirea lor. Așa sunt preoții care se îngrijesc de mântuirea lor sufletească. Învățătorii care le luminează și le îmbogățesc mintea cu învățături folositoare pentru viață. Nașii de botez și alții. În cele 10 porunci nu găsim o poruncă deosebită cu privire la datoria părinților față de copii. Nici nu ar fi nevoie, fiindcă acest lucru este firesc. Dacă și animalele își fac datoria de a hrăni și a-și crește puilor, cu atât mai mult trebuie să-și facă această datorie omul, care este făptura cea mai aleasă a lui Dumnezeu, înzestată cu judecată. După cum dragostea copiilor față de părinți este o poruncă, la fel și dragostea părinților față de copii este tot o poruncă a legii firești. Din iarăsar simțămintele cele mai alese pe care învățătura creștină caută să le îndrepte spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea credincioșilor săi. După învățătura bisericii, copiii sunt un dar dumnezeiesc de mare preț. De aceea, grija părinților pentru copii înseamnă o mare răspundere. Iată și care sunt datoriile părinților față de copii. Să-i iubească, să se îngrijească de buna lor stare trupească, de hrana, îmbrăcămintea și sănătatea lor. Căci, dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necă necădincios, spune Sfântul Apostol Pavel. Să le dea o bună creștere pentru a-i face cetățeni vrednici ai patriei pământești și ai patriei cerești. Temelia bunei creșteri a copiilor opun pun părinții prin sfaturile și pilda vieții lor, lăudând, mustrând și la nevoie chiar pedepsind, căci spune Sfântul Apostol Pavel, care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepsește. că din cădincioșii trebuie să se îngrijească de buna creștere a copilor în cele religioase și morale, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, creșteți-i într-o învățătura și certarea Domnului. Învățătura și pilda bună a părinților se întipăresc adânc în inima copiilor și deprind la viață cinstită.